بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ورطقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Taala. Ta ya mana sampai detik ini Allah Subhanahu Wa Taala masih melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman nikmat yang terbesar ada nikmat sehat ada nikmat waktu luang dan juga ada nikmat keamanan sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah karniakan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya Allahu Azza wa Jal Masih mengizinkan kita Untuk bertemu kembali Bersama pembahasan kitab Durusil Logatil Arabiyah Dalam bernamid Bimbingan Bahasa Arab untuk pemula. Dan insya Allah pada malam ini kita akan membahas uh, pembahasan yang kiranya penting untuk diulang kembali Sebelum kita masuk ke ujian atau ulangan lisan dan tulisan Pada malam ini kita akan membahas tentang uh, masalah al-adad wal-ma'dud dan nanti setelah itu kita akan buka kesempatan bagi uh, Al-Ikhwa wal-Akhwat Di rumah dan dimanapun Antum berada Untuk bisa uh, bertanya Dalam hal-hal yang kiranya perlu ditanyakan Berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah lalu Khususnya yang sudah kita pelajari di jilid yang kedua ini Ini sebagai kesempatan terakhir <coughs> Bagi Antum uh, Ikhwan wal-Akhwat untuk uh, bertanya apa yang kiranya perlu ditanyakan Jika seandainya setelah meroja'ah ja ah sejak beberapa pekan yang lalu Sudah mulai meroja'ah ja ah misalnya Lalu misalnya bertemu dengan uh, beberapa hal yang muskil bagi ikhwan dan akhwat Maka bisa ditanyakan pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaAllah Maka persiapkan apa saja yang perlu ditanyakan uh, Jika bisa kita jawab, Alhamdulillah bisa kita jawab Jika tidak mungkin kita akan uh, tunda untuk dibahas pada kesempatan yang akan datang Kita mulai saja yaitu pembahasan yang berkait dengan Al-Adat wal-Ma'dud Kalau kita lihat buku di jilid kedua ini di sini ada beberapa kali Dalam beberapa bab Latihan-latihan uh, yang berkaitan dengan Al-adat wal madud Misalnya Yang pertama ada di Ad-Dars Ad-Dars al, ad al Pelajaran yang ketiga Itu tepatnya pada Latihan ke-8 halaman 23 Halaman 23 Kemudian juga muncul kembali pada ee uh, ad-dars berikutnya yaitu tepatnya pada ee uh, ad-dars berapa ya, Khan? Yang kemarin ditunjukkan beberapa ini. E uh, antum lihat juga di ad-dars pelajaran yang ke-sadis yang ke-6 yaitu pada halaman 42. Dari sebelumnya halaman berapa tadi, Akhi? Ya, halaman... Oh, salatah -sa wa ishirin. Salatah wa ishirin. Salatah Kemudian... Sekarang salatah tunuar baun. Kemudian... Uh, di ad-dars... Berikutnya itu ad-darsul uh, kam... Ad-darsul ashir. Iaitu <coughs> pada halaman... Ibn An wa Saba'un Halaman 72 Kita ulang di sini Pembahasan yang pertama ada pada halaman Kam Adifan Talatutun wa Ishrun Halaman 23 Kemudian yang kedua Pada halaman 40 43 Kemudian yang berikutnya yang terakhir Pada halaman tujuh hmm. puluh Nah, silakan dilihat uh, beberapa halaman tersebut uh, dan kita akan bahas insya Allah satu persatu sebagai bentuk merujah dan kemudian kita akan buka kesempatan seluas luasnya bagi alehwah wal akhwat di mana penonton berada untuk bisa bertanya berkaitan dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, uh, baik kita mulai kalau kita lihat di pembahasan yang pertama yaitu pada halaman 23 dan halaman 42 dan 43 antum akan temukan angkanya sama dari 11 sampai 20. Hmm. ya, Khan? Ha. Yang 23 dengan 43 itu sama. 11 sampai 20. 20. Ahada asyar hatta 20. Atau 20. Hanya saja yang ada pada halaman 23 al-ma'dudnya muzakkar yaitu talib. Adapun yang ada pada halaman 43 al-ma'dudnya muannas talibah. Nah, kita demikian? Baik Dan yang ada pada halaman 72 <coughs> <coughs> angka 21 sampai angka 30 muzakkar. Naam. Dan al-ma'dudnya kondisinya mutakar uh, sehingga kalau kita ambil kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari sebelumnya pada jilid yang pertama sampai sekarang, maka kita sudah mempelajari angka-angka 3 dari 1 sampai 10. Naam. Kemudian 11 sampai 20. 20, kemudian 21 sampai 30. 30. Naam. Dan ketiga, pembahasan ini Mewakili Masing-masing pembahasannya mm. Mewakili pembahasan yang khusus Pada bagian yang masing-masing Misalnya kalau 1 sampai uh, 10 Atau 1 sampai 9 misalnya 1 sampai 9 ini adalah Pembahasan angka-angka yang mufrad, Yang mufrad 1 sampai 10 yang mufrad Tunggal Adapun angka 11 misalnya sampai sembilan, sampai 19 itu pembahasan al-adat al-murakkab angka yang digabungkan ma'al asyrah dengan angka 10. Kemudian ee uh, adapun yang angka berkaitan dengan angka 20 dan 30 itu angka yang dikenal dengan Al-Fadzul-Uqud. Uh, angka-angka puluhan. Baik, anak ulang sekali lagi. Dari 1 sampai 10, ini disebut angka-angka yang mufrat, yang tunggal. Kemudian dari 11 sampai 19, ini disebut sebagai Al-Adat Al-Murakab Ma'al-Asharah. Angka-angka yang digabung dengan angka 10. Kemudian, uh, juga angka 20 serta 30 yang sudah kita bahas sebelumnya, itu masuk ke dalam pembahasan al-fadzul uqud. Atau al-adad, uh, adadul uqud, bilangan-bilangan yang menunjukkan puluhan. 20, 30, 40, dan seterusnya, sampai 90. Ini semua masuk dalam uh, al-uqud, angka-angka puluhan. Alapun sisanya, yang lainnya belum kita bahas. Yang belum kita bahas misalnya dari angka uh, Berapa Ikhwan? Ya, Kwan? Uh, dari angka 31 sampai ke atas belum? No. Adapun angka 21 sampai 29 sudah kita bahas Dua, 21 sampai 29 ini mewakili pembahasan tentang Angka-angka uh, yang Ma'atufun ma Ma'atufun Wa ma'atufun alaih, Ma'atufun Wa ma'atufun alaih. Uh, Istilah-istilah seperti ini Memang tidak ada kelaziman sekarang ini untuk dihafalkan Dan tidak perlu dipusingkan Antum ikhwan akhwat sekalian Kalau tidak paham tidak apa-apa Yang penting adalah penerapan teorinya Adapun nanti teori dan istilah-istilah ini Lazim akan dipelajari setelah jilid kedua ini Jadi sekarang Antum tidak usah risau Tidak usah khawatir Kalau tidak begitu memahami istilah-istilah seperti ini Karena ini nanti insya Allah akan dibahas secara teori pada uh, jilid yang kedua insya Allah Adapun pada jilid yang kedua ini, ini semuanya adalah berbentuk penerapan Bentuknya adalah penerapan dan beberapa kaidah-kaidah mendasar yang global saja, tidak terlalu uh, rinci Baik, kalau kita lihat dari yang sudah kita pelajari sejak jilid pertama, maka kita temukan angka 1 sampai angka 10 Dan sudah kita bahas sebelumnya Bahwa al-ma'adud dari angka 1 sampai 10 ini memiliki hukum-hukum uh, tersendiri Kalau angka 1 dan angka 2 Maka biasanya tidak disebutkan al-ma'adudnya Biasanya tidak disebutkan ma'adudnya Dicukupkan angka 1 dan 2 yang, yang sudah menjadi wakil daripada al-ma'adud yang dihilangkan Misalnya apa misalnya Huan? Uh, apa contoh daripada angka 1 sampai angka 2. Talib. Ha? Taliban. Ta talibun atau misalnya mm -hmm. darasa fil madrasati wahidun. Hmm. Yadrusu fil madrasati wahidun misalnya. Sebenarnya apa yang dibilang? Yadrusu fil madrasati Tolibun Wah. wahidun. Even. Maka karena ada angka satu di situ Kalimat talib dihilangkan Karena sudah cukup dengan angka wahid Begitu pula isnan Angka isnan Biasanya al-ma'adudnya tinggal ditambah alif dan nun Contoh e Hadarah Fil-fasli Talibatan Atau taliban Tidak perlu untuk bilang talibani Isnani <coughs> Sudah cukup dengan Ma'al-Ma'dud Yang diletakkan di depan Talibani Dan ditambah Alif dan Nun Untuk menunjukkan bahwa itu yang hadir Dua okay. orang Dan sudah kita bahas ini secara rinci Pada pertemuan yang lalu Ketika kita membahas Judit yang pertama Adapun Al-Ma'dud ah, Dari 3 sampai 10 Al-Ma'dud Dari 3 sampai 10 uh, Dia Dalam kondisi jamak Maksur Ada sekitar lagi Huan Maksud. Jama' majrur afwan Jama' majrur contoh jaa Sala salatsu salatsu rijalin rijalin atau salatsu tullabin hmm. antum lihat kalimat rijal dan kalimat tullab Jama' kemudian dia kondisinya apa tadi Abu Mariam? majrur hasan teh dia sa maksur majrur ee uh, begitu pula angka berikutnya arbaatu tullabin Khamsatu, Rijalin, Sittatu, Rijalin, dan seterusnya Kondisi Al-Ma'adudnya dari 3 sampai 10 adalah jamak bentuknya jamak Dan yang kedua bentuknya dia harus majurur Di belakang huruf terakhirnya harus diberi tanda Kasar Lalu pembahasan yang berikutnya Al-Ma'adud dari 3 sampai 10 dia harus berlawanan dengan al-adat. Hmm. Al-ma'adut dari 3 sampai 10 dia harus berlawanan dengan al-adat dari segi jenis. Jika al-ma'adutnya muzakkar maka al-adatnya harus muannas mu dan begitu kebalikannya. Jika al-ma'adutnya muannas maka al-adatnya harus muzakkar. Mu Seno? Man yang tibi misalnya, ya? Tena. Fadzalah <todol> al-khira. Al Al-ma'adut muzakkar salah satu rijalin. Salah satu rijaal intaib al maadut Mu'annas al maadut, sebentar. Salah satu rijaal rijaal Rijal maadut. Adakah dahlik? Sebelumnya dalam melihat jenis al maadut dalam melihat jenis al maadut, apakah dilihat dari bentuk jamaknya atau mufradnya? Mufrut. Bentuk mufrad. Ah, ini yang perlu kita ingatkan juga. Untuk melihat jenis daripada al maadut bukan dilihat ketika dia sudah, sudah jadi jamak. Tapi <tabih> sebelum jadi jamaah itu ketika mufrad bagaimana bentuknya? Rajulun, alikdalik, rijalun, yeah. mufroduhu, Rajul. rajulun, warajul, muzakkar muannas. Muzakkar, muzakkar. Faladat, maka aladatnya harus muannas. Muannas. Tlah satu rijalin. Nah, alana almadud almuannas. Fadli, Abu Maria. Madud, almuannas. Muannas. Tlah satu nisain. Tlah nisain, Masya'Allah Nisa'in sekali lagi. Nisa'in ini untuk dilihat bahwa dia muannas atau muzakarnya dilihat ketika jama' atau ketika mufrad. Mufrad, Dia punya mufrad tidak annisa'. Ya nah. yaitu imra'atun. Imra imra'atun muzakkar wal muannas. Muannas, muannas. Apa tanda muannas di situ? Ta marbutah. Adanya tak marbutah. Maka salasu nisa'in. Salah kalau antum katakan salah satu Misa'in hadah khata Karena angka 3 sampai 10 Kaidahnya tadi harus Berlawanan Berlawanan Al-adat wal-ma'adut harus berlawanan nah. Jika al yang mudhakar Maka al-adatnya harus mu'annas Dan begitu juga kebalikannya Nah Ini angka 1 sampai angka 10 Kemudian Angka 11 sampai angka 20 <coughs> Angka 11 sebelumnya Angka 11 sampai 99 Al-ma'dudnya harus kebalikan daripada al-ma'dud 3 sampai 10. Nah. Kalau kalau 3 sampai 10 tadi al-ma'dudnya -ma jamak majrur. Betul ya. sekali. Ini sangat sulit dibayangkan kalau tidak punya tulisan ini. Nah. Tolong uh, ya panak di rumah yang uh, ini supaya supaya antum ingat, antum tulis tadi kaidah-kaidah tadi yang barusan kita jelaskan. Tadi sudah kita jelaskan angka 3 sampai 10, al-ma'dudnya harus jamak majrur. Adapun 11 sampai 99 maka dia kebalikannya harus mufrad lalu mansub. Mufrad kebalikan daripada jamak, mansub kebalikan daripada majrur. Majrur dia kasrah di bawah, mansub dia biasanya tandanya fathah di atas. Ini dalam rangka untuk memudahkan mengingat saja. 3 sampai 10 jamak majrur maka untuk mengingatnya 11 sampai 99 kebalikan daripada Al-ma'du dari 3 sampai 10. Dan angka 11 sampai 19 itu adalah angka yang tersusun dari dua angka. Yang pertama angka satuan, yang kedua angka 10. Masa kedalik? Ya. Dia mur murakkab ma'al asyrah, dia dua kata yang digabung. Uh, pertama satuan digabung dengan Puluhan. angka 10 Sepuluh. Masing-masing. Nah. masing Maka misalnya Ahada da ashar enam. Ithna ashar salah ashar empat ashar dan seterusnya sampai Tisata belas ashar. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya angka 11 sampai 99 berapa tadi? Bagaimana maknudnya kon? Mufrad. Mufrad mansub. Maka Ahada da ashar taliban. Ithna ashar dan begitu seterusnya. Yang perlu dilihat di sini. Ada beberapa hal. Selain Al-Ma'dudnya -ma mufrad Mansub. Juga ada hal lain yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama. Dari angka 11 dengan 12. Angka 1 dengan angka 2. Yang digabung dengan angka 10. Tadi ketika angka 1 dan angka 2. Ketika dalam keadaan mufrad Bagaimana hukumnya Yehwan? Angka 1. Dan angka kedua ketika masih mufrat Wahid Ithnan bagaimana tadi kaedahnya? Sesuai angka Kedua angka ini sesuai dengan jenisnya al, al jenis Dengan al-ma'adud al -Ma nah. Jika ma'adudnya muzakkar maka juga harus muzakkar nah. Mu'annas mu'annas nah. Begitu pula angka satu dan dua ketika digabung dengan sepuluh Angka sepuluh Ahad asyar taliban Ahad asyar taliban, taliban. Ilat, Ahad muzakkar Karena ma'adudnya muzakkar Taliban Istna 10, talibat. Taliban. Istna 10, taliban. Istnan juga di situ muzakkar karena alam maadutnya. Muzakkar. Muzakkar. Lalu kita balik sekarang maadutnya jadi manas. Begini nak, sebelas Siswi Ehda ihda eh 10 talib 10 talibatan talibatan mumtaz. Uaid maratan ukhra ya Abu Maryam sautin murtafi. Ihda eh 'ashrata talibah. Ihda 'ashrata talibatan. Eh Lihat ada berapa perubahan di situ. Yang pertama ahada menjadi ehda nah. kenapa menjadi ehda? Ddalalah Al ma'dudnya -ma muannas. Lalu tadi asyara menjadi asyarah. Yang tadi asyara tanpa ta' marbutah sekarang menjadi asyarah dengan ta' marbutah. Apa sebabnya? Makdud oh, semuanya. Nah, karena asyarah itu harus kalimat asyarah yang digabung dengan angka satuan harus sesuai dengan al adud. Faham tak? Kita sekarang coba angka 12 sekon. 12 siswi. Menjelaskan nujub. 12 siswi. Tadi sudah 11 siswi. Sekarang 12. I'tna asyarah. I'tna asyarat. I'tna asyarat. Talibatan ta Anda ingat dalam Al-Quran Al-Karim bagaimana? Fan fajarat Min huthnata asyaratah Aina Dalam surat apa ini? Al-Baqarah Al-Baqarah Al-Ain ba Al Al situ mu'annas Sah Maka anda ingat Ihnata asyaratah Aina, Aina. Begitu pula ta contoh tadi Ihnata asyaratah Talibatan Kenapa iznata, mengapa kalimat iznan sekarang ditambah dengan tak sehingga jadi mu'annas? Karena al-ma'adudnya mu'annas. Mu asyara menjadi asyarata. Karena memang kaidahnya angka asyara. Ketika digabung dengan angka satuan, dia harus sesuai dengan al-ma'adud. Nah. Ini angka 11 sampai 12. Sekali lagi ini memang agak sulit. Menjelaskan dengan sesuatu yang hanya bisa kita bayangkan. Nah sekitar lagi, kawan. ini modalnya kan ini modalnya bukan menghayal, modalnya apa namanya? membayangkan angka-angka, bukan menghayal. ini modalnya bukan menghayal, membayangkan angka-angka yang barusan kita sebutkan tadi, rumus-rumus tadi. kaidah-kaidah tadi ini kita bayangkan. ya mudah-mudahan depan nanti kita bisa buat pelajaran bahasa arab ini tertulis juga nanti kita kelihatan angka, bagaimana cara uh, penulisannya. sekarang angka 13 belas sampai sembilan Tadi kita sebutkan angka 3 sampai 10. Angka 3 sampai 9 jika dia mufrad jika dia mufrad yakni salata arba khamsa berdiri sendiri tidak tidak digabung dengan kata angka yang lain. Bagaimana kondisinya dengan al-ma'dud? Berlawanan. Sih. Berlawanan. Begitu pula angka 3 sampai 9 ketika dia digabung dengan kata asyara dia harus berlawanan. Berlawanan dengan al-ma'dud. Faham Tom? Tadi wahid sama ihnan mirip ketika masih tunggal Sekarang juga tiga sampai sembilan juga mirip Kondisinya sama ketika dia masih tunggal Sebelum digambung dengan angka asyarah Maka contohnya Salatata asyarah taliban Salatata asyarah taliban Mengapa salatata asyarah taliban? Al-ma'adud -muzakkar. Al -ma muzakkar Maka angka tiganya harus mu'annas Adapun angka sepuluhnya salah kata asyara, asyaryanya harus mudzakar, karena al-ma'adunya mudzakar. Jadi angka yang paling depan, yaitu angka satuannya harus berlawanan dengan al-ma'adut. Adapun asyara, karena dia dekat dengan al-ma'adut, maka dia harus sesuai dengan al-ma'adut. Ini berlaku dari tiga belas sampai sembilan belas. Dan mungkin untuk memudahkan bagi para pendengar, bisa melihat ya, halaman dua puluh tiga asyarat. Nah, barokah lofik. Dan juga lihat pembandingnya. Pada halaman berapa? 43. 42, 42 dan 43. Sebagai pembandingnya, kalau di 23 itu al-ma'dudnya muzakkar. Kalau di halaman 42, al-ma'dudnya muannas. Nah. Raitum on? Right on. Naam. Di sini ahada asyara taliban. di di halaman 23 ahada asyara taliban. Ithna asyara taliban. Dan seterusnya Tapi kalau di 43, 42 okay. Jadi seperti yang kita katakan tadi Angka 13 sampai 19 Angka satuannya 3 sampai 9 dia harus Berlawanan dengan Al-Ma'adud Al dari segi jenisnya harus berlawanan jika al-maqdudnya muzakar maka, mu al -ma mu maka angka 3 sampai 9 harus mu'annas jika al-maqdudnya mu'annas seperti ini talibatan maka angka 3 sampai 9 harus muzakar lihat salata asyarata talibatan ada kata angka asyarah angka sepuluhnya dia harus sama dengan al-maqdud Kaidahnya begini kita buat lebih mudah dihafal. Angka yang jauh dia harus berlawanan dengan al-ma'dud. Angka yang dekat dengan al-ma'dud, angka yang dekat dengan al-ma'dud -ma maka harus sama jenisnya. Angka yang jauh dari al-ma'dud harus harus berlawanan jenisnya, harus beda jenisnya. Angka yang dekat dengan al-ma'dud itu harus sama dengan al-ma'dud. Dan kami ingatkan untuk al-ma'dud di sini adalah ya. thalibatan dan thaliban satu. Sahih, sahih, nah. nah. Yang dibilang ya? Benda yang, di, yang kita bubuhi dengan angka atau bilang. Nah. nah. Apalagi namanya berkaitan dengan oh yang kedua berkaitan dengan angka 11 sampai 19 ini kalau anda lihat semua harakatnya fathah semua. Ahada, asyara, itsna, asyara, 13 Anda lihat semua harakatnya adalah Uh, fathah baik angka satuannya maupun angka puluhannya angka angka sepuluhnya dan selalu, selalu mabni. Right? Nah, selalu begitu. Selalu. Al uh, al nah yuzain. istilahnya al-mabniun al-fathhi al-juzain al-juzain al-juzain al maksudnya dua bagian itu yang pertama angka satuan dan yang kedua angka sepuluhnya dua-duanya harus mabniun al-fathah nah. mabniun al-fathah dia harus kondisinya mabni mabni itu maksudnya tidak berubah. Harkatnya selalu harus fathah Apapun kondisinya Apapun dia sebagai fa'il Sebagai maf'ul, sebagai mubtada Tetap dia harus fathah Kedua bagian tersebut Angka puluhan maupun angka sepuluhnya Nah Ini berkaitan dengan angka Sebelas sampai Sembilan belas Angka dua puluh dan tiga puluh Kita melihat angka dua puluh yang ada pada halaman Uh, tadi dua tiga sama empat tiga. Angka dua puluh di sini walaupun al-madudnya berubah menjadi mudhakar atau menjadi muannas ishrul dan angka puluhan yang lainnya tidak akan berubah, tidak akan terpengaruhi. Boleh sekedaralik? Boleh. Boleh. Ishrul. Nah, apa saja angka puluhan itu, ya, kan? Ishrul. Ishrul. Tama ishrul kedua. Salasun. Salasun. Angka sepuluh bukan masuk ke dalam angka puluhan dia. Ashor itu masuk ke mufrad. Karena nah. asyarah itu bisa dimasukkan ke angka Tadi angka 11 sampai 19 nah. Maka puluhan itu dimulai dari 20 ishrun, kemudian Salatun, kemudian Arbaun, un, khamsun, situn, sabun Thamanun, tisun, tisun. tisun. Ini angka-angka Al-alfadul al uqud Atau adadul uqud, bilangan-bilangan Puluhan Maka untuk Bilangan-bilangan pilihan -bilangan puluhan seperti ini Dari 20 sampai 90 dia tidak berubah. Bagaimanapun kondisi al-ma'dud, apakah dia berubah menjadi muzakkar atau muannas, tetap al adat itu harus begitu. Bisrun yeah. taliban, isrun talibatan. Isrun rajulan, isrun imra'atan. Berubah tidak? Yeah. Tetap begitu. Salatsuna uh, a'inan. Salatsuna a'inan. Hmm. Salatsuna uh, yadan. Salatsuna dan begitu seterusnya tidak berubah walaupun al-ma'adudnya berubah-ubah itu angka 20 sampai angka 90 sekarang yang terakhir mudah-mudahan bisa dipahami dan kita buka kesempatan seluas-seluasai nanti bagi khuan dan akhwat jika ingin bertanya Baik berkaitan masalah yang kita bahas tadi atau yang lainnya maka dipersilahkan uh, seluas-luasnya pada malam ini, insyaallah. Tapi pendengarujian, Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Secara ringkas penjelasan tentang uh, keidah-keidah dalam bilangan. Nah, itu dari angka dalam rumus bilangan nah, ya, dari angka, angka 3 Tiga satu sampai. 20 30. Kita belum membahas 21 sampai 30. 30. Dan bagi Anda ingin bertanya silakan di line telepon 0218236543. Kita berikan kesempatan bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau uh, memperdalam pembahasan dalam uh, sesi ini kita berikan kesempatan yang terus di 0218236543. Silakan. Tayyib, silakan Hello. Assalamualaikum. Salam, rahmatullah dengan siapa di mana? Muhsan. Tayyib, silakan. Iya. Muhsan kelanggar. Iya. Sat. Nampaknya Hello ke Muhsan. Alhamdulillah. Ada uh, yang tanya kan? Mula-mula nanya ini set uh, yang kemarin ada di disinggung masalah hal. Sekarang masalah itu, hal. hal itu apa? Masalah hal. Iya, oh, uh, yang ini set halaman berapa? Nih? mubakiran ya? dengan mutaakhiran. Iya. Ah, yeah. Iya, ini ya. Yeah. Ada ada to, apa fa'il atau bibah ini? Dikaitkan dengan mubakiran ini mutaakhiran. Eh, oh, nah. nah, itu aja, Ustaz. Eh, baik, baik. Asalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, kalau kita lihat di halaman 73 Itu tepatnya pada halaman ke-8 halaman 73 di situ ada pembahasan tentang kalimat mubakiran dan mutaakhiran. Simpelnya kita katakan Kalimat membekiran dan mutakhiran ini Ini Selalu Selaras dengan uh, Isim yang dijelaskan kondisinya Ini sesebutkan tadi ini, ini adalah hal Kondisi, keadaan Jika Hal, kondisi ini untuk Isim yang mudhakar Maka kondisinya harus tetap juga mudhakar Contoh Misalnya Zahab uh, Uthmanu ila Madrasati mubakiran. Zahab Uthmanu ila Madrasati mubakiran. Lihat, di sini Uthman dijelaskan bagaimana kondisinya ketika pergi, yaitu mubakiran. Rasikdalik. Maka dia harus selaras dengan jenis daripada kalimat Uthman. Uthman muzakar, maka mubakiran harus muzakar. Tapi kalau kita ganti Zahabat Fatimatu ila Madrasati Mubakiran atau mubakiratan? Mubakiratan. Berubah. Apa sebabnya? Karena... Menjelaskan yes. kondisi isi mu'annas. Faham itu? Faham. Yaitu fatimah. Fatimah mu'annas, maka dia kondisinya, halnya harus mu'annas. Mubakiratan atau muta'akhiratan. Nah. Demikian, mungkin kalau ada hal yang perlu dihormat lagi, maka dipersilakan. Baik. Mungkin kecuali kalau yang mengucapkan sendiri, Satu. Uh, Muta kalim seperti Zahabtu yang berbicara uh, nah, yang, nah, Tergantung dari orang yang berbicara nah, Mungkin ada nah. uh, sesuai dengan atau tidak terkait dengan Muta Kermuanas Yang uh, berbicara Zahabtu Mubakiron Tergantung orang yang berbicara Ayu. Kalau yang berbicara perempuan maka dia harus menyebutkan halnya Mubakirotan Ayu. nah Demikian dan kita berikan kesempatan kembali di belakang umum istan bagi anda yang ingin bertanya di 021-823-6543 Tep, dan bagi para pendengar ujian yang ingin bertanya mulai pesan singkat di 0819-89-6543 Halakah soal? Tep, kita angkat kembali Halo Halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa? Dengan Abdul Waris Di mana? Di Jombang Rawa Lele Baik, silahkan Ini Ustaz, ya. uh, kalau ini kan bentuknya Taliban ya? Tadi, iya, untuk ma'adut ya, dari angka 11 sampai 19, begitu? Uh, ya. Itu kalau misalkan bakunya, maksud saya yang saya tanyakan di sini Apa mesti Taliban atau ada tuala lain gitu enggak? Perubahannya gitu Ustaz Oh Perubahan maksud dari sisi harokat atau perubahan dari sisi apa ini? Iya, dari sisi harokatnya itu apa bentuk lodi poliban lo gitu ya Sada uh, ah, ya, Oh, itu saja soalnya? Nah, itu saja Terima kasih Sada Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, tadi Abdul Haris dari Rawalili, Bogor Nah, taip. tadi disebutkan soal berkaitan dengan Al-Ma'du dari angka 11 sampai 99 Nah Nah, uh, Tidak bisa berubah Jawabannya tidak bisa be berubah. berubah Dia tetap harus mufrod dan mansub kondisinya Jika dia sebagai al-ma'adud untuk angka 11 sampai 99 Maka posisinya Apapun posisinya, apapun kondisinya Dia tetap harus mufrod Pertama mufrod, yaitu tunggal. tunggal Yang kedua, harkatnya harus mansub Masub. Dan tanda nasab itu biasanya <coughs> dengan fathah. Kalau mufrod adalah fathah nah. Taliban atau kalau muannas talibatan yang berubah nanti ini aja yang berubah dari segi jenisnya saja tadinya muzakkar bisa menjadi muannas tapi untuk tunggal dan harakatnya tidak bisa berubah wallahu alam bissah ada timthan akhir eh uh, kita berikan contoh lain uh, ya ibu maryam Anda kemakan ini Contoh تفضل مثلا 15 qalam خَمْسَةَ عَشَرَةَ قَلَمًا Ini kalau al madudnya mudhakar خَمْسَةَ عَشَرَةَ قَلَمًا Kalau al-ma'adudnya mu'annas ثَلَاثَةَ عَشَرَةَ غُرْفَةً ثَلَاثَ ثَلَاثَ عَشَرَةَ غُرْفَةً Mumtaz ثَلَاثَ عَشَرَةَ غُرْفَةً Tadi yang berubah hanya ini mudhakar itu mu'annas Tapi kalau harakat dan bentuknya harus mufrat tidak berubah Wallahualam Bissar Demikian dan kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja. Ada satu pertanyaan dari pesan singkat, kita angkat terlebih dahulu. Tolong jelaskan al-ma'dud eh uh, dari Cici di Jakarta. Tolong jelaskan al-ma'dud yang ketiga, yang Anisa, An apakah muzakkar atau Mu'anas itu dilihat dari mufrad atau jamak? Ya. Yeah. 6. Nah. Dari sisi uh, dilihat dari mufrad atau jamaknya kemudian perbedaan mubtada dan khobar dengan naat dan manutsat. Proba perbedaan antara mubtada dengan khobar dengan naat atau manut. Dengan naat dan manut. Kita ada dua soal di sini. Soal yang pertama berkaitan uh, apa tadi? Al-ma'dud. Iya, yang an-nisa. An-nisa. Nah, an na na setiap al-ma'dud yang ingin kita ketahui apakah dia muzakkar atau muannas, maka dilihat dari mufradnya. Nah, ini kaidah dalam al-ma'dud uh, dan al-adat, al-adatul ma'dud. Kalau ma'dudnya, -ma jika kita ingin tentukan al-adatnya apakah di muzakkar atau muannas, terlebih dahulu kita harus menentukan al-ma'dudnya. Al-ma'dudnya apa ini? Maka ketika kondisinya menjadi jamak, dia harus dilihat dari mufradnya, tunggalnya. Berarti kalau an-nisa, memang kalau an-nisa dari segi lafaz tidak punya mufrad. Hmm. Tapi uh, dia mufrad daripada kata perempuan, imra'ah. Maka an nisa ini kalau kita lihat mufradnya an imra imraatan muannas. Nah. nah. Dan uh, bagi uh, ada beberapa kata yang bisa dilihat secara jelas bahawa dia muannats dan ada kata-kata yang tidak bisa dilihat seperti makatib misalnya. Makatib harus kita pulangkan kepada mufradnya dulu. Maktabatun. Nah. Maktabu sahih, sahih. Kalau beberapa jamaah itu memang terlihat bentuknya muzakkar. Nah terlihat memang mudahkan maka di sini memang diperlukan pengetahuan tentang mufroh mufroh dari setiap jamak yang kita ketahui maka kalau kita mempelajari buku ini dari sejak jilid pertama sampai sekarang itu mudah mudahan kalau kita sering merogaah dan rutin membaca kita akan memiliki banyak perbendaharaan kosakata yang cukup banyak baik dalam bentuk mufrohnya maupun dalam bentuk jamaknya sehingga kita bisa bedakan nanti oh ini jamak walaupun dia terlihat Lafaznya terlihat seakan-akan muzakkar, tapi kalau kita kembalikan kepada mufradnya, oh. maka dia kita kadang kita temukan muannas. Nah. nah. Sekali lagi, untuk al-ma'dud, jika al-ma'dud jama' majrur seperti al-ma'dud dari 3 sampai 10, dia harus dilihat dari sisi mufradnya, bukan dari ketika jamaknya. Dan yang kedua berkaitan dengan perbedaan beda. antara mubtada khabar dengan na'at dan man'ut. Naam. Al-Muqtada wal-Khabar dengan Al-Na'at wal-Man'ud memang mempunyai banyak kesamaan. Tapi yang membedakannya adalah kalau Al-Muqtada dan Khabar tidak harus seluruhnya dalam satu uh, kondisi yang sama. Kalau Al-Na'at wal-Man'ud, ini harus selaras. Harus selaras kondisinya. Jika Al-Na'atnya muzakkar maka Al-Man'udnya harus muzakkar. Jika Al-Na'atnya Al-man'udnya mu'annas, maka annaatnya naatnya harus mu'annas. Jika al-man'udnya mu'frad, maka an, harus mu ha -e, mufraud, maka an juga harus mu'frad sedikit dan begitu seterusnya. Adapun al-mubtara dan khobar, itu hanya sama dari dua sisi saja. Pertama sisi uh, an-naw, yes. mu'zahkar atau mu'annas. Kedua dari sisi al-adat. Apakah dia mu'frad, musanna, jama. atau uh, jama'at. Adapun an-na'at wal man'ut harus sama dari seluruh sisinya. Dari sisi an-na'u, dari sisi al adat dari sisi uh, at atau at-tankir, apakah dia dibubuhi dengan alif lam atau tidak dibubuhi dengan alif lam, maka harus sama an-na'at wal man'ut. Tapi kalau al-mubtada wal khabar, bagaimana dari ikhwan? Sama hanya pada dua sisi saja. Pertama dari sisi an-na'u, jenisnya, kedua dari sisi bilangan. Al-adadnya bilangannya, apakah dia mufrad, apakah musanna atau Jama' Nah, coba timbisa salah. Nah, note nah, Coba antum tentukan mubtada' dan khabar. Sebentar, anak akan sebutkan beberapa contoh, antum sebutkan apakah ini mubtada' atau khabar, uh, mubtada' khabar atau na'at atau man'ut. Contoh. Ar-rajulu jalisun. Ar-rajulu jalisun. Ini mubtada' wal khabara, na'at wal man'ut. Mubtada'. Mubtada' wal khabar. Ar-rajulu ar jalisun. Dari mana kita tahu itu mubtada' wal khabar? bukan na'at wal man'ut tidak sama tuh. tidak sama dari sisi ma'rifah ma wa maunkirahnya ar-rajul tadi muhalla ba' alif lam jalisun nakirah maka kalau kondisi begini berarti bukan na'at wal man'ut karena na'at wal man'ut harus sama dari semua sisi kemudian contoh ar-rajulun uh, jalisun mubtada' wa khabar atau na'at wal man'ut Na'at na'ud Jadi maka kata benda ada munaut sama semuanya. Sama. Kedua-duanya nakirah, kedua-duanya tanpa alif. Alif dan ya. Naam. Ini beberapa contoh saja. Dari masalah yang disebutkan. Ada contoh lain disebutkan? If. Dan kemudian dari sisi makna ya, saya mau Dari sisi mana? Kata seperti ar-rajulu Maka ketika kita terjemahkan itu nah. yang akan berubah nanti. Saya. Naam, ketika kita terjemahkan maka berubah. Ar-rajulu bagaimana terjemahannya laki, orang laki-laki itu yang yang laki-laki itu duduk hmm. ini kalimat sempurna Tapi kalau kalimat hmm. jalisun, laki-laki yang duduk laki-laki yang sifatnya sedang duduk laki-laki yang duduk apakah ini kalimat sempurna hmm. bukan ini bukan bukan jumlah mufidah belum ini belum jumlah mufidah walaupun al-muqtada wal khabar itu jumlah mufidah nah no. baik Demikian beberapa penjelasan yang disampaikan dan kita berikan satu kesempatan kembali untuk menelefon di 021 823 6543. Terfobol masih dalam pembahasan atau uh, moroja dalam kajian kita malam ini bagi anda ingin bertanya di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam dengan siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Tanggerang. Taib. Nama Abu Hanif ada yang bertanyakan? Nah, uh, ini Tad, uh, so, nama, ana, mautanya, uh, apa namanya? Mau uh, tanya apa tolong Ustaz dijelaskan uh, tentang ini Ustaz. Adat tertib Ustaz. Uh, adat tertib. Naam, nah. nah, Bagaimana itu perubahannya kaidahnya kaidahnya? Ah, taip, taip, taip, taip. Tadali, ya? Taip saja akhir. Tadali. Taip. Itu saja, taip. Ya, pemirsa. warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ada uh, pertanyaan yang bagus sekali berkaitan dengan adat tertib. adat tatrtib yaitu misalnya kita lihat ada pada uh, sebentar siapa yang menemukan terlebih dahulu folder di beritaul nah, ini di halaman 24 halaman 24 tepatnya pada latihan ke-10 antum lihat di sini Ajar darsul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, al sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, ajar sul awalu, Uh, memiliki satu kesamaan bentuknya, khususnya Athani al sampai Al-Ashir. Athani al sampai Al-Ashir, khususnya itu, itu bentuknya sama seperti Wazan, fa wazan Fail. Wazannya sama seperti Fail. Nah, Fail, Salif. Fa Antum lihat rumusnya satu. Rumusnya Fail. Setelah huruf setelah huruf pertama harus Alif. Setelah huruf yang pertama harus ada. Alif. Kemureen? Kecuali Kemudian, yang, ha? alif yang pertama. Kecuali al-awwal. Al-awwal tadi dia bukan seperti wazan fa'il. Kalau wazan yang fa'il itu dari angka 2 sampai angka 10-nya. As-sani, as-salis, ar-rabi'. Antum lihat. Fa'il. Setelah huruf yang pertama ada <coughs> Alhamdulillah. Ya rahmukallahu. Waikumus Setelah huruf yang pertama ada alif. Ala sekedalik? Setelah huruf yang pertama ada alif. Kemudian huruf yang ke... Yang ke berapa itu? Yang ketiga. Yang pertama uh, fa. Yang kedua alif. Yang ketiga ain. Huruf yang ketiganya harus... Harakatnya harus... Kasrah. Harakatnya harus... Kasrah. Maka uh, wazannya fa'ilun. Tha'athani. Thalith. Arrabi. Al-Khamis, Al-Sadis, Al-Sabi, Al-Thamin, dan lain, lain sebagainya. Sampai kalimat Al-Asir. Ini semua wazannya sama, yaitu wazannya uh, fa'il. Nah, adapun Al-Adad yang terbentuk seperti wazan fa'il ini. Dia memiliki beberapa hukum. Yang pertama... Al-adat Mithlu hadha Yutabik Al-ma'adud Yutabik Al-ma'adud Min haithu At-tadkir Awit at ta'anis Fi jami'i halatihi Mufrat Murakab Dan lain sebagainya Angka Al-adat Yang terbentuk Atau terbuat Sama seperti Wazan fa'il Dia sama seperti Angka-angka yang lainnya Dia bisa mufrat Al-awwal Al-thani Al-thalith Bisa uh, muraqab, misalnya al ashar, asyar, ashar, thalith asyar, dan seterusnya uh, Dia harus yutabik al-ma'adud Min haithu al-tadzkir wa al-ta'anith Min haithu an naw Min haithu an naw Maka dia harus sesuai dengan al-ma'adudnya Al-ma'adudnya itu di depan Ada sekitar Alik? Bala Ad-darsul awal, aina al-ma'adudnya? al-adars di depan al-dars di depan al-dars al mengapa di al awal muzakkar karena al-ma'dudnya adars muzakkar hmm. ada segitarek kala kita rubah al-ma'dudnya menjadi muannas contohnya bagaimana al-fatatu al al al-thaniyah al-fatatu al-thaniyah tu na'am al-fatatu al-thaniyah mana al-fatatu thaniyah Perempuan yang kedua Perempuan yang kedua Nah Karena dia Al-Ma'adud yang mu'annas Maka dia harus tetap Mu'annas juga Laskedalik Nah Tukti misal akhir Gair fatati ya Nah Tuk -tuk misal misal khair, Tukti misal akhir gair Az-Zawjatu Rabi'at Taib Az-Zawjatu Ar-Rabi'at Karena kutulah kegir hati ya Ini ada tukti misal Taib -tuk. Azza zawjatu ar rabiatu mengapa ar rabiatu Muannas? Karena al-ma'adunya Muannas juga, al sekedarik. Bala. Azza wajatu ar-Rabi istri yang keempat. Nah, masya Allah. Mengapa ar rabiah Muannas? Karena al-ma'adunya yaitu Azza zawjatu Muannas. Bala sekedarik. Bala. Nah, mungkin itu dulu. Nah, uh... Insya Allah lebih cepat ingat. So. Nah, lebih cepat ingat. <laughs> nah, karena misal-misal misal tadi begitu mudahnya, masya Allah. Nah, syukur nakhi ya atas bantuan antum nih, masya Allah. Maka kalau kita <coughs> al-awal bagaimana mu'anasnya ya kawan? Al-awal bagaimana mu'anasnya? Kalau tadi al-thani, kita tambah ta' marbutoh. Al-thaniyah, al dan seterusnya. Tapi kalau untuk uh, al-awal bagaimana mu'anasnya? Al-ula. Al-ula. Contoh? Datang saya juga. <laughs> Al-talibat al-ula. Al-talibat al-ula. Naam. Al-talibat al-ula. Oh. Al bintul ula. Al bintul ula mumtaz. Al bintu al ula anak perempuan yang per yang pertama. Nah, di sini al ula muannas dari kalimat al awal. Ustaz lagi saya. Bala. Nah. Tayyib, bukan uh, itu dulu Nanti sisanya kita akan bahas pada uh, yang akan datang insyaallah. Kalau sudah sampai pada babnya. Maka nanti pada ya. di sini di akhir latihan ke-10 ada penjelasan al awal muannasuhu al ula. Al awal Mu'annasnya Al-Ula Nakul Kita uh, sebutkan contohnya misalnya At-Talibul Awal Maka ketika kita ganti At-Talib menjadi uh, Mu'annas At-Talibatul Ula Nah Ini Contoh Untuk uh, Mu'annasnya Al-Awwal awal Wallahu a'lam bisawab Tadi. Anas, tarih uh, 5-10 minit, then mahu sambung selepas itu. Tarih penting lagi. Yang dirahmati Allah Subhanahuwataala, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam kajian limingan bahasa Arab dan kita simak terlebih dahulu beberapa fatwa berikut ini. Rojer radio dakwah Al-Husna wal Jamaah lidh-dhakirina wadh-dhakira wa man a'rada 'an dhikri yang berpaling dari peringatanku Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta Berkatalah Hakyat Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat. Qaula ka dalika atat ka ayatun nasita nawa ka Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadaMu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan. Syekh Salih Fauzan Hafizullahullah Ta'ala pernah ditanya Bagaimanakah tata cara Menasihat yang syar'i Kepada para wulatul umur Atau pemimpin kaum muslimin Memberikan nasihat untuk para pemimpin adalah Di antaranya Mendoakan mereka dengan kebaikan dan istiqamah Karena mendoakan kebaikan Untuk pemimpin kaum muslimin Adalah termasuk sunnah Lebih-lebih di waktu-waktu ijabah Dan tempat-tempat di ijabahnya doa Imam Ahmad berkata Kalau lah kami memiliki doa yang mustajab niscaya kami berdoa kebaikan untuk penguasa Karena kebaikan penguasa adalah kebaikan rakyat Dan kerusakan penguasa adalah kerusakan untuk rakyat juga Di antara bentuk nasihat kepada penguasa adalah Mengingatkan mereka akan kesalahan dan kemungkaran yang terjadi di masyarakat akan tetapi dengan cara rahasia antara ia dan penguasa Bukan nasihat yang dikuar-kuarkan di hadapan manusia atau di atas mimbar Karena cara tersebut dapat menyulut kerusuhan dan permusuhan antara penguasa dan rakyatnya Nasihat bukanlah dengan cara seseorang membicarakan kesalahan-kesalahan penguasa di atas mimbar di hadapan manusia Karena ini tidak ada maslahatnya, tapi hanya menambah keburukan. Nasihat itu dengan cara engkau menghubungi penguasa secara pribadi, atau melalui surat, atau melalui orang-orang dekatnya, dan menyampaikan nasihat secara tersembunyi. Bukan termasuk nasihat engkau menulis nasihat kepada penguasa, lalu menyebarkan surat tersebut kepada manusia, agar mereka mencelaknya. Ini bukan nasihat, tapi ini adalah membuka aib yang dapat menyebabkan kerusuhan, membuat gembira musuh-musuh Islam, dan kesempatan masuknya provokator. Pertanyaan, mana yang lebih utama? Beramal untuk Islam melalui siasa atau politik? Atau beramal untuk Islam dengan mendakwahi manusia Agar kembali kepada jalan Rasulullah SAW Yang wajib adalah beramal untuk Islam Dengan cara mendakwahi manusia kepada kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Di atas manhad yang Allah pimpin dan perintahkan kepada Rasulullah SAW Dalam Firman-Nya: Kud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mu'idratil hasanah Wajadilhum biladhiyah ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara hikmah, peringatan yang baik dan tidaklah dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: "Qul hadhi sabili aduulillah, ala basira tina wa man tabani, w Subhanallah wa ma ana min Katakan, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku dan maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan tata cara dakwah kepada Allah dengan sabdanya tulisan dan amal beliau bersabda man ro'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fabilisaani fa illam yastati' fabiqalbi fa wa dhalika adhafu pada siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Teriwetan Imam Ahmad dan Ashabus Sunan. Beliau Alaihi Wasallam bersabda kepada muadz ketika mengutus ke Yaman. Inna ka ta'ti qawman min ahlil kitab. Fal yakun awal ma tad'uhum ilahi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. فإنهم هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تأخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم فإنهم هم أطاعوك لذلك وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب Sesungguhnya engkau hai mu'ad akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah Syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah Bila mereka mentaatimu Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan Salat lima waktu sehari semalam Bila mereka mentaatimu Maka ajarkanlah kepada mereka Bahwasanya Allah telah mewajibkan Zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang Fakir diantara mereka Apabila mereka mentaatimu Maka jauhilah harta yang paling Berharga buat mereka Dan berhati-hatilah dari doanya orang yang Dizalimi, karena tidak ada Antara doa orang yang didalimi dengan Allah Itu penutup Nabi SAW menulis surat kepada raja-raja Untuk menyeru kepada Islam Dan menyuruh mereka agar hanya beribadah Kepada Allah saja Beliau menulis dalam suratnya kepada ahli kitab Ya ahlal kitab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 Tandingan selain Allah sebagian kita kepada sebagian yang lainnya Beliau menjadikan pahala yang berlipat ganda Bila mereka menerima seruannya Dan memberikan peringatan Bahawa mereka akan menanggung dosanya Dan dosa rakyatnya Bila berpaling dari seruannya Beliau Alaihi Wasallam menyeru kepada Islam Dan mengamalkannya Beliau adalah teladan yang sempurna dalam mentauhidkan Allah Dan beribadah kepadanya Beliau berada pada derajat yang paling tinggi dalam akhlak yang mulia Perjalanan hidup dan muamalahnya kepada manusia. Beliau tidak marah karena membela dirinya, tidak pula membalas karena dirinya. Beliau hanya marah ketika keharaman Allah dilanggar. Sebagaimana disifati Allah dalam Al Quran, bil mu'minin ra rahim kepada kaum mu'minin. Beliau sangat kasih sayang dan lemah lembut. Dan Allah berfirman, wa inakala ala kullikin awdim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, benar-benar di atas akhlak yang agung. Dan dalil-dalil lainnya yang menunjukkan penjelasan beliau mengenai manhaj dakwah Dan inilah siasat dakwah Nabi SAW yang lurus, bijaksana dan penuh kasih sayang yang telah digariskan oleh beliau SAW. Maka wajib atas jamaah-jamaah Islam yang ada untuk melalui jalan ini jalan hikmah, mu'idhu hasanah dan berjidal dengan yang lebih baik. Dan menempatkan madhu sesuai dengan kedudukannya, dengan mengajaknya bicara sesuai dengan pemahamannya. Semoga Allah menolong agamanya melalui mereka dan membidikan panahnya kepada musuh-musuh mereka, bukan kepada saudara-saudara mereka. Sesungguhnya dia maha mengabulkan doa. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kumpulan fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al albani rahimahullah ta'ala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, wahai mughnulahutallah. Muncul dari beberapa orang, salah satu dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, rahimahullah ta'ala Ada juga dari beberapa orang, salah satu dari mereka adalah Syekh Abdul رسى محمد بن صالح عليه رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى المهدي. أما بعد، فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن من نعمة ذي الله أن نشاهده يومئذ. بسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Qala anta khayrun Fajar telah menyingsing Panggilan meraih kemenangan berkumandang Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini. Kawan-kebhin, Allah jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibb dunia, la yanfaq min thalaqin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal Hammun lazim Kesedihan yang terus menerus Wataabun daim Kelelahan Yang terus menerus Wahasratun latangkadi Dan kerugian Yang tidak ada habisnya Islam tidak bertentangan dengan kekayaan Siapa saja yang mencari harta Kemudian menjadi kaya raya Tidak dilarang dalam Islam yang dilarang adalah tertipu dengan dunia melupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan dunia ini ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maka harta yang kita miliki menjadi cariah bukan menjadi malapetaka I'lamu annamal hayatu dunia la'ibun walahu wazinatu wa tafakhurun baynakum وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الخفر نباته ثم يهيج فتراه مصفر ثم يهيج فتراه مصفر ثم يكون حطاما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 dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu roja radio dakwah halusinna wajamah lizzakirina wazzakirah roja radio dakwah halusinna wajamah lizzakirina wazzakirah wazzakirina wazzakirah Al-Faqirin Allah kathira wa al-Zaqirat A'adda Allah lahum maghfira Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa man walaha an ba'ad. Kembali bersama Anda pada kesempatan malam ini dalam kajian bimbingan Bahasa Arab untuk pemula dan baru saja kita uh, simak tentang beberapa kaidah dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu. Di antaranya adalah bab 'Adad dan Ma'dud atau bilangan, kemudian beberapa kaidah dalam ada dan khabar kemudian naat dan manut atau sifat dan juga beberapa uh, kaidah-kaidah yang lain yang insyaallah sangat bermanfaat bagi kita untuk mengulang kembali pelajaran yang lalu dan mengingatkan apa yang mungkin telah lupa. Bagi para pendengar roja, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya dalam uh, kajian bab malam ini itu murojaah untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang telah kita lewati. Anda bisa sampaikan pertanyaan di 0218236543 atau antum juga bisa sampaikan melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, sebelumnya kita akan memberikan kesempatan di, dari pesan singkat kita angkat kembali dari Abu Ihsan di Cibitung Sade. Kita langsung. Nah. adat uh, al-ma'dud 100 sampai tidak terhingga adalah mufrad majrur. Kenapa dalam halaman 70 dalam dialog Musa? Ya. Nah. Baik. Mashauna Laisa mi'atun Amilatan a Amilan uh, Masnauna Laisa Mi'atun Amilan Bukan Amilin type. Aina-aina Dalam dialog Halaman 70 sah. Dialog Halaman 70 Taib. Halaman aina. 70 fakrah yang Saya ta tahu Keempat Musa Masnauna laysa bikabirin ya'malu fihi 125 'amilan wa muhandisan hmm. nah, disebutkan di sini bukankah kaidahnya 100 sampai tak terhingga mufrad majrur mufrad majrur di sini mufrad mansub nah kita bahasakan insyaallah baik kita berikan kesempatan kembali bagi anda yang ingin bertanya Ada satu pembahasan yang kita angkat kembali Apakah penggunaan mubakiran dan mutakhiran Bisa digunakan untuk fiil madi dan mutorek? Fiil madi dan mutorek, contohnya? Ada diberikan contoh di situ? Tidak Maksudnya, kalian yang membakir dan mutakhir Dirubah menjadi fiil madi atau fiil mutorek, begitu mungkin? Tidak dijelaskan mungkin biasa Atau apakah kalimat membuat kiran dan muta akhiran Bisa digandingkan dengan Fihil madi dan mudorek uh, Bisa, bisa, ia ya, bisa untuk menjelaskan waktu Ketika yang lampau, yang sedang Atau yang akan datang, maaf masyarakat, lah. bisa insyaAllah. Allah Baik Bagi para pendengar raja Kita angkat kembali, bagi anda ingin bertanya secara Langsung di 021 Baik, kita angkat Assalamualaikum Baik, sambil menunggu kami akan angkat kembali. Ustaz menentukan akhir kata alif maksuroh caranya bagaimana dari Ummu Ehsan di Keranggan. Alif kata alif maksuroh. Ulang sekali lagi begini asalnya tadi. Untuk menentukan bahwa akhir kata tersebut alif maksuroh atau mungkin alif mamduda. Ah alif mamduda atau maksura. Ia. Bagaimana cara? Nah itu uh, penulisannya itu kumsimai dan Uh, bukan satu hal yang memang ada rumusnya. Uh, Seperti tahun saya, Wallah, Wallah, Alhamdulillah itu tidak ada rumusnya. Jadi untuk mengetahui bahawa itu maksur atau mamdudah itu biasanya ini. Uh, Hafalan. Dihafal itu, dihafal. Nah, Wallah, Wallah, Dan Atau agul, galibnya sebagian besar sebelumnya di Fatshah. Ya, Seperti Fata atau Alif maksur maupun alif mamdudah sama-sama di fathah sebelumnya. Sebelum alif itu sama-sama di fathah. Misalnya khadra. Khadra itu alif mamdudah. Di sini alif maksurah yang ditanyakan. Kalau alif maksurah, misalnya salwa. misalnya, Bukankah nah. itu alif maksurah? Juga fathah sebelumnya. Nah. Tidak ada kaitannya dengan harakat huruf sebelumnya. Oh, nah, Kita berikan kesempatan kembali di 8236543. 2, 3, 6, 5, 4, 3. <tutus>. Silakan bagi para pendengar saja kami masih berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya dalam pembahasan di kitab Surah Al-Abiyyah. Anda bisa bertanya dari jilid yang pertama, afwan dari bab yang pertama sampai dengan bab yang ke 10 Jilid yang kedua ini di 0218236543 dan pertanyaan persen sekat masih kita tunggu di 0819896543. Silakan tap kita angkat kembali. Ada satu pertanyaan di uh, pasal singkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fika wabarakatuh Baik, dalam halaman 71 yeah. Ta'amal al-amsilah waktu mudari' al-afal no. Disebutkan uh, tasrif ya. Uh, no. Kata kerja Dengan fi'il maldi dan fi'il mudari'nya Pertanyaannya apakah seluruh kata kerja yang terdapat dalam bahasa Arab tidak keluar dari keempat bentuk kata yang terdapat dalam contoh ini? Sat? Tidak, tidak. Nah, uh, Ini hanya kata kerja yang tiga huruf Kata kerja itu ada yang sampai empat huruf atau lebih Maka nanti insya Allah akan dibahas pada bab-bab selanjutnya bagaimana tasrif, perubahan-perubahan kata kerja yang lebih dari tiga huruf. Ini baru tiga huruf saja. Ini bukan semua rumus. Ini bagus baru saja sebagian hal berkaitan dengan tasrif, perubahan-perubahan pada kata kerja uh, al-fi'lul ma'adhi maupun fi'l-fi'lul al-mudawara. Ini sebagian saja, sebagian kecil saja. Belum kita bahas suruhnya. Jadi yang kita bahas ini hanya sebagian saja. Namun Allah al-Miswa. Dan untuk uh, kata kerja yang terdiri dari tiga huruf atau sulasi, uh, apakah hanya empat bentuk kata ini saja atau kita khususkan? Untuk sulasi, iya. Untuk sulasi, ini keempat ini sudah mewakili hmm. uh, penjelasan tentang al-fi'la al al al al sulasi. Tapi kalau yang tadi dimaksud adalah suruh, seluruh kata kerja yang lain, bukan. Ini ini hanya sebagian saja. Baik kita berikan kesempatan bagi anda yang ingin bertanya kembali di 0218236543. Dan sebelumnya masih kita akan angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pendengar kita di uh, Abu Hanif ya. Yeah. Naam. Apakah adat at-tartibi mu'rab ataukah mabni? Al-adat at-tartibi. At-tartibi apa namanya? Apakah dia mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Uh, maksudnya harakat huruf terakhirnya. Nah. Harakat terakhirnya, uh, misalnya ad darsul awalu dia tergantung daripada uh, al-ma'adutnya. Dia ini bagikan sifat al-musuf. Al-adat at-tartibi ini kalau kita lihat, ini mirip seperti al-naat wal ma'adut. Al-adat at-tartibi dengan al-ma'adutnya itu sama seperti al-naat wal ma'adut. Sifat ya? Sifat dengan al-musuf. Maka. Ketika berubah harokatnya Al-Ma'adudnya berubah harokatnya Maka dia pun berubah harokatnya Misalnya uh, Ru'aytu At-Taliba Al-Awwala hmm. Ru'aytu At-Taliba Al-Awwala al Mereka mana At-Taliba Al-Awwala Murid yang pertama Murid yang pertama. Lihat harokatnya At-Taliba Mengapa dia maksud? Maf'urun bih, Mafurun bih. Nah. Lihat uh, Al-Adat at berikutnya Al-Awwala Juga berubah menjadi Fathah Karena dia uh, hampir sama dengan Na'at wal-man'ud Wallah wal-man'ud Baik Terus kita angkat kembali dari telepon Di 0218236543. 823 6543 Silahkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dengan siapa Bapak? Di mana? Dengan Abu Nisa nih Di mana? Ya. Di Bin Faro Baik Silahkan Pak ya. Ini mau nanya, Pak Ya Abu Nisa Kalau perbedaan antara mudup-mudup ilai dengan Na'at wal-man'ud Baik ya, Pak Ah, Baik Baik Baik, Pagi, Boleh boleh Pak? Silakan. Ini kalau misalkan ada ianya itu penggunanya gimana ya, Pak? Seperti ya, apa itu? Contoh. Pada halaman 22 ini, Pak. Iya. Oke. Halaman 22. Khasla. Yang mana? Yang nomor 2, Pak, halaman 22. ya nomor nomor 2. Ah, ya, Ustaz. mujtahidatun ukthuha kasra, gitu. Iya, ya, Ustaz. Bagaimana soalnya tadi? Uh, itu yang iyanya itu maksudnya penggunaan ya ini. Ya maksudnya. Penggunaan ya apa itu? Penggunaannya gimana itu, Pak? Penggunaan apa maksudnya? Penggunaan untuk iyanya ini. Penggunaan maksudnya bagaimana perubahannya, begitu? Iya, perubahannya saat iyanya ini untuk mana, sampai gimana? Oke, oke, iya, iya, oke. Nanti dewasa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya soal yang pertama tadi beda antara naatul man'ut dengan uh, mudhaf dan mudhaf ilaih. Uh, kalau kita lihat contohnya misalnya naatul man'ut. Misalnya kita misalkan naatul man'ut adalah Talibun mujtahidun misalnya. Thalibun mujtahidun. mujtahidun. Ini naatul man'ut. Dan kalau kita lihat kalimat talibun dengan uh, an mujtahidun, al-man'ud dengan an kita lihat, maka kedua-duanya sama dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi at tadzikir atau al-ta'anis, jenisnya, jenisnya, apakah dia mudhakar atau mu'annas. Talibun mudhakar, maka an sifatnya juga harus mudhakar, Boy, mujtahidun. Uh, mudhakar, mudhakar. Kalau ini mu'annas, maka jadi mu'annas. Kemudian yang kedua dari sisi al-adat, al dia mufroh, al-syiddalik, wali tunggal, maka sifatnya juga harus tunggal. tunggal. Mustahidun. Kalau dia jama, kalau jama lil lil akil, maka sifatnya juga harus jama lil akil. Nah. Kalau uh, an-naatnya al-manatnya jama lil li gair lil maka an-naatnya sifatnya harus mufroh muannath. Ini rumus-rumus yang kita sudah pelajari di Ahbab tentang al wal-man'ud Dan dari sisi ma'rifah Dan dari sisi uh, al-nakirah atau ma'rifahnya Tadi contoh yang saya sebutkan talibun mujtahidun Dia sama sekali nakirah, sama-sama nakirah, tidak ada alif lamnya Maka sifatnya juga harus tidak boleh diberikan alif lam Jadi tidak boleh talibun al mujtahidu misalnya Talibun al mujtahidu tidak boleh, ini bukan sifat wa masuf ini. ini bukan na'at wal-man'ud harus sama dari berbagai sisinya ada pun Al-Mudhaf dan Mudhaf Ilai untuk Al-Mudhaf dengan Mudhaf Ilai Al-Mudhaf Ilai itu biasanya biasanya dia ma'arifah biasanya dia ma'arifah contoh uh, contoh biar contohnya Sayyaratul Mudarrisi misalnya Sayyaratul Al-Mudarrisi al lihat Sayyaratul itu Mudhaf Al-mudarisi Mutha'afun Ilai Dan mutha'af dan mutha'af ilai Tidak ada kelaziman Sama sekali Untuk Kedua-duanya harus Selaras Atau sama Tidak Lihat Sayyaratu Mu'annas Al-mudarisi Al Mutha'afun Mu'annas Mutha'afun Tidak ada kelaziman Mutha'afun Mutha'af ilai Itu sama seperti Ennatul Ma'ud Harus sama nah, Bahkan tidak ada hubungan pun Tidak masalah Begitukah kalimat tadi Sayyaratu Mutha'afun Sayyaratu Nakira Al-mudarisi Al muda ilainya. Uh, makrifah dengan al-Islam. Ini tidak termasuk anna at-ta'ud al tadi. Allahu wa sallam. Dan pembahasan ini sangat jelas. Kembali kita kalau Bapak punya jilid yang satu ya. Sahih. Nah, jilid yang pertama. Di mana nanti <coughs> diberikan contoh sayyaratun kemudian mudarisun. Nah. Dan ada perubahan yang pertama di Lomah, kemudian yang kedua di kasrah ya? Sahih. Ya? Untuk mudhaf ilaih pasti dia kondisinya majrur. Yeah. Untuk mudhaf ilaih pasti dia kondisinya majrur. Adapun mudhaf dia berubah harokatnya sesuai dengan kondisinya. Nah. Jika dia fa'il maka marfu', jika dia maf'ulun bih maka dia mansub dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kita berikan kesempatan kembali mungkin untuk satu orang penelepon di 0218236543. Tafadhol. Halo? Halo, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa? Muhabib di Sibarusa. silakan. Naam. Set pada halaman Bagaimana? 61. 61. Ya. Almu dari su al, al kaifa arafat zalikaya abba bakrin. Sebentar saya belum ketemu. Nah halaman berapa tadi? Nah, Wahidun nasitun. Wahidun nasitun. Masya Allah. Kalimat yang mana baris yang mana? Kaifa arafat zalikaya abba bakrin. Kaifa arafta. Nah. Kaifa arafta. Oh arafta. Nah. Oh, iya. Benar. Tadi umu membacanya arafat. Iya, ana Oh betul? iya iya iya nah, iya. Berarti arifta. Sahih karena yang ditanya adalah Abu Bakar, laki-laki. Heeh. Ha -ha. Maka ya? artinya apa? kaifa bagaimana? Heeh. Ha -ha. kamu tahu darika hal itu wahai Abu Bakar? Bagaimana kamu tahu hal itu wahai Abu Bakar? Iya. Ha -ha. Nah, yang di atasnya Yakub qol Ya Yakub ya, Ustazu Inni su'alun laisat lahu ilaqah tun. Besar. Ya. Itu kenapa laisat Ustaz? Laisat karena kembali ke ilaqah. Oh iya. Naam, ilaqah tun maka laisat dia muannas. Ada ta di situ untuk untuk dia menunjukkan bahwa muannas. Iya. Naam. Ana ya. an fahimtu. Ah, jayyid hasan. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa ya. iyyakum. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Taib, demikian Dan kita angkat kembali dari pesan singkat yang telah masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah uh, bagi kita yang pemula untuk mengetahui uh, Pembahasan demi pembahasan dalam hal kaidah nahu dan syaraf Apakah cukup dengan buku ini atau apakah ada buku lain yang bisa jadikan rujukan khair? Kalau Antom memang sudah memiliki latar belakang bahasa Arab yang sebelumnya sudah ada dan antum memiliki perbendaraan kata yang cukup banyak, maka silakan misalnya baca buku, uh, misalnya buku An-Nahwu yang merupakan bagian daripada buku silsilah tataklimiluqotil Arabiah yang diajarkan di Jame'ahil Imam Muhammad Ibn Saud so atau yang dipakai di Jakarta di Lipiya Jakarta cabang daripada Jamiatul Imam Muhammadin bin Saud ini eh uh, di situ ada penjelasan kaidah-kaidah nahwu secara simpel dan banyak sekali melibatkan soal-soal. Ini yang terpenting. Ana teori tak, lalu tidak dibarengi dengan dengan tadbik dengan praktiknya dalam kalimat-kalimat nyata itu bisa membuat kita cepat lupa kaidah-kaidahnya. Maka kalau antum memang memiliki Latar belakang bahasa Arab yang sudah cukup untuk masuk ke Nahu wa Saraf Maka silakan Antum baca buku sebagai pen, pen, apa, buku pendamping lain selain buku Dursul Lugah Al-Arabiyah Misalnya antum, Kalau Antum punya buku silsilah Ta'limul Ta Lugah Al-Arabiyah Kitab Al-Nahu Atau tidak mengapa buku-buku Nahu-Nahu yang lain yang sekarang beredar di pasaran Silakan Kalau Antum, tapi dengan syarat tadi, kalau Antum memang sudah memiliki bekal perbendaharaan kata yang yang cukup sehingga antum nanti akan mudah memahami an-nahwu was Tapi kalau antum belum memiliki uh, bekal yang cukup, uh, antum masih perbendaharaan yang sangat terbatas, sangat sedikit, lalu antum mau coba-coba membaca nahwu was-sharaf buku lain di luar daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah, ana khawatir antum akan kesulitan. Satu dua bab mungkin di awal antum paham, tapi bab-bab berikutnya antum akan kesulitan untuk memahaminya kalau tanpa ada Uh, pemimbing Hatta walaupun ada pemimbing Tapi kalau Antum tidak memiliki bekalan yang cukup uh, Tadi perbendaharaan kata yang cukup Maka tetap akan menyulitkan Nah, jadi Sabar dulu, kalau Antum ingin uh, Adanya buku pendamping silakan. tapi dengan syarat yang Anak sebutkan tadi, bahwa Antum Sudah cukup, memiliki perbendaharaan Kata yang cukup banyak, sehingga bisa memahami An-Nahu dengan mudah Wallahu a'lam wa-laihi Nah, tapi ada satu pertanyaan tadi yang belum kita jawab nah. Mudah-mudahan kita bisa bahas pada kesempatan akan datang Yaitu mengapa tadi disebutkan uh, ma'adud untuk angka 100 lebih Muforat Mansub Padahal sudah kita ketahui bahwasannya yang kita pelajari Bahwa untuk uh, al-ma'adud dari uh, 11 seri dan 1000 serta bilangan-bilangan uh, kelipatannya itu mufrad majrur, tapi mengapa bersih mufrad mantul? Insya Allah kita bahas pada sematan akan datang. Nah, demikian dari ana. InsyaAllah berarti bateri pekan depan kita mulai uh, ujian. Kita mulai dengan ujian lisan dua atau tiga pertemuan. Setelah itu kita akan memberikan ujian secara tulisan. Subhanallah, Alhamdulillah. Shukurlillah, ilahillah. Astaghfirullah. Warahmatullahi wabarakatuh.